A Digitális Világ érdekes! Postmodern. A Facebook eltűntet a kíváncsi szemek elől négy olyan személyes adatot a profiljainkból, ami nem tartozik másokra. Azután megnézzük, hogy mire érdemes figyelni a védett adataink kapcsán. Hogyan viszonyulnak az adatok nyilvánosságához a svédek? Mit jelent az érzékeny adat kifejezés? Miért fontos mindez a mezőgazdaságban? És miért érzékeny adat a tartózkodási helyünk? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál szilárd Árpád. Ma az asztaltársaságban Szlahotka Gödri Orsoly, a közösségi média szakértő. Szia Orsi! Sziasztok! Dr. Bódi Zoltán nyelvész a Magyarság Intézet főmunkatársa. Köszöntök mindenkit! Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Sziasztok, és adatbiztonságos hallgatózást kívánok mindenkinek. És itt van Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. Berszanang, Valamint telefonon kapcsoljuk majd újra a svédországi Uppsala városából Matolcsi Ferkó barátunkat. Hello, Ferkó! ölelés mindenkinek. Sziasztok! Hú, nagyon érdekes dolgok fognak kiderülni a mai műsorból, mert egy téma köré fűzte fel Tücsi a mai tematikánkat, érzékeny adatokkal foglalkozunk. Ki hogyan látja ezt a témakört és milyen aspektus talál meg az érzékeny adatok témájában, de erről majd mindjárt jönnek a részletek. Előtte viszont ahogy megszokhattuk mostanában, mondok egy hírt és az asztal társaságot arra kérem, hogy reagáljatok. A Facebook értesítést küld a felhasználóinak arról, hogy a cég döntésének értelmében a nem érdeklődés, a vallási és politikai nézetek, illetve a lakcím kikerülnek a profil oldalakon látható adatok közül. Azok kapnak tehát ilyen üzenetet a közösségi oldaltól, akik korábban kitöltötték valamelyik mezőt. Ti itt az Asztált kitöltöttétek bármelyiket ezek közül? Vallás, nem identitás, politikai preferenciák, én nem töltöttem ki egyiket sem. Én sem töltöttem ki. Én se, biztos, hogy nem. Hát igazából az a kérdés, Én hogy volt-e olyan bárki, vagy van-e olyan, aki ilyesmiket kiszokott tölteni? Én bevallom őszintén, kitöltöttem, mert hogy elég early adaptor voltam például a Facebookon. A 2007-ben vagy 2008-ban regisztráltam, a legelején. És uh, kitöltöttem a, hát a, a vallás itt okokból, hogyha valaki mondjuk hitben él, akkor uh, szerintem ahhoz komoly indok kell, hogy ne vállalja bármilyen okból kifolyólag ezt, és eleve ellentmond mond annak, hogy ő hitben él, hogyha nem vállalja, szóval ott lenne egy ilyen belső ellentmondás, amit ilyenkor én, én nem tudtam másképpen értelmezni, csak úgy, hogyha ezt vállalom. A másik oldala pedig valamennyire ezek identitásképzők, még akkor is, hogyha erős társadalmi viták keresztüzében állnak, mint például nem identitás, a nevében is benne van, hogy ez egy identitás, úgyhogy talán ezért is és a politikai nézetteimet pedig azért töltöttem ki, hogy talán, hogy elkerüljem, hogy olyasmiről kelljem vitatkoznom, vagy beszélgetnem, amiről egyébként meg nem szeretnék, mert hogy aktuálisan ezeket én döntöm el, és nem vitára bocsájtva szeretném megvitatni bárkivel. Nyitott vagyok a, a, a konstruktív vitákra, de úgy alapvetően nem gondolom, hogy külső hatásokra nagyon változtatnék. Lehet, hogy egyszerűen csak vállaltam. Én abban hiszek egyébként, hogy érdemes magamat vállalni, ma világ meg eszi, nem eszi, akkor Leginkább olyan emberekkel fog találkozni, akiknek én konform leszek, akik velem szívesen megismerkednek, nem pedig olyanokkal, akik esetleg kötözködnek velem, vagy, vagy, vagy nem tetszem nekik, vagy amit képviselek, az nem tetszik nekik. És sosem kötözködött veled senki? De, de előfordult, tehát szívesen belemegyek, ahogy mondtam is, konstruktív vitákba, Azt hiszem, hogy uh, amit képviselsz, azt érdemes vállalni, nem félgőzzel vállalni, vagy, vagy nem vállalni, hanem, hanem beleállni a dolgokba. Hát főleg, hogyha egy többséghez tartozol, akkor talán könnyebb vállalni a többséghez tartozást, de mondjuk, ha éppen egy nem így kisebbséghez tartozol, akkor? Minden továbbinél nélkül aláírom, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból vannak, vannak olyan helyzetek, amikor, amikben én esetlegesen nem vagyok érintett, és ezért aztán ezekkel, ezekkel azonosulni is csak egy, egy kérdésfeltevés kapcsán tudok képzeletben, és, és értem, és egyértelműen igazad van. Jó, szóval mielőtt Tücsinek megadnám a szót, azért mondja, mondjam el, hogy szerintem ez egy nagyon erős felütés, ahogy elkezdjük ezt a témát, hogy Viktor elmondja, hogy ő fölvállalta ezeket a személyes adatokat a Facebookon, úgyhogy ezért is érdekel most kifejezetten tőled, Viktor, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a Facebook leveszi ezeket az adatokat. Én ennek nem örülök. Én örültem, hogyha ezt elmondhattam, lehet, hogy majd abba a bájóban vagy valahova jelzem ebből azokat a dolgokat, amiket, font, amiket külön fontosnak tartok. Azt hiszem, hogy például nem identitás képzés nem tartozik ezek közé, vagy sosem tartozott igazán ezek közé, de például lehet, hogy a hogy a vallásos meggyőződésem az ide tartozik, lehet, hogy a politikai meggyőződésem, vagy esetleg társadalom politikai meggyőződésem is ide tartozik, tehát, hogy például a, a szociálisabb világban hiszek elzárója igen, vagy, vagy nem. Ezeket a dolgokat ezekről szívesen egyébként talán az is itt lehet nem csak az, hogy, hogy elkerüljek olyan nem tudom, befolyásolási kísérleteket, amik, amik, amik amúgy is hiába valóak, hanem, hanem esetleg az is ide tartozhat, hogy szívesen beszélgetek Más emberekkel, akik más meggyőződésűek arról, hogy ez miért jó, amit én gondolok. Ez is lehet, hogy ez is van. Én úgy vagyok vele, hogy ezek szerintem a legbelső magánügyeim, tehát nem kell mindent feltétlenül kitelegetni a közösségi térben. A, én mindig hittem abban, hogy a maga híd, például, vagy a nemi beállítottság az az embernek az abszolút személyes magánügye senkinek semmi köze hozzá. Most persze nyilvánosságról lehet hozni, de ha én elmegyek -e például egy házi buliba, és ott ismerkedni akarok, akkor nem azt fogom mondani, hogy engedjétek meg, hogy bemutatkozzak, lakatos mózes vagyok, kommunista, LMBTQ aktivista, hanem csak sziasztok, tücsi vagyok, és beszélgetünk, és beszélgetünk akármiről. Ha olyan helyzetbe kerül a dolog, hogy evről elkezdünk beszélgetni, vitatkozni, akkor megint ott van a helyzet, hogy az ember felvállalja ezt, vagy nem, de nagyon sokat elárul magáról a társadalomról, illetve a közösségről, a közegről az, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy valaki felvállaljon egy ilyen kérdés, mint a nem identitása, vagy a pártállása. Úgyhogy ez egy érdekes probléma. Az viszont már tény, hogy az idei év legszánalmasabb kifogásával élt a szolgáltató, amikor azon a címen vette le ezeket a mezőket a Facebook oldalról, hogy ezeket azon erőfeszítések részeiként teszik, amelyekkel könnyebben navigálhatóvá és használhatóvá szeretnék tenni a szolgáltatást. De szerintem is szánalmas. Ez, ez a napvice volt nekem egyébként, hogy olvastam ezt a hírt. És teljesen ellentétben áll a Facebooknak az eredeti küldetésével, hogy minél többet osszunk meg magunkkal, hogy minél jobban azonosítani tudjanak minket az ismerőseink, mert ugye ne feledjük, ez eredetileg egy ismerősöket bejelölő, visszajelölő közöttük az interakciót javító globális vállalkozásnak indult. Most már szó sincsen erről nyilvánvalóan. Egészen más irányba indult el a Facebook, de mindegy, nem minősítem, hanem egyszerűen ez van. És hogy mit vállalunk fel, abban egyébként teljesen igazad van, Viktor, viszont szerintem ennek van egy másik eleme is, hogy lássuk, hogy ki előtt, Ugye a Facebooknak a nyilvánossága eléggé látens, tehát eléggé nehezen tudjuk azt, hogy éppen egy adatunkat kilátja, mi látja, mit csinálnak vele, ez kezdettől fogva bizonytalan volt. A nemi identitásomat tényleg nem szívesen osztom meg olyanokkal, akikről nem is tudom, hogy vannak, és nem is tudom, hogy mire használják majd ezeket föl, politikai pártálás, pláne. Tehát van, aki nyitottabban, belevállalósabban áll hozzá ehhez a kérdéshez, és vannak, akiknek ezek, a, ezek az adatok tényleg, tényleg érzékenynek minősülnek. Hát mindent a nyilvánosság dönt el. A digitális világról érthetően. Ez a postmodern. Szlahotka Gödri Orsolya nem csak közösségi média szakértő, hanem digitális kommunikációval is foglalkozik. Ez a két terület én úgy feltételezem, hogy azt is jelenti, hogy amikor te beszélsz az ügyfeleiddel, vagy akár a gyermekeddel, akkor tanácsot adsz ahhoz is, hogy például ezeken a közösségi oldalokon hogyan kommunikáljanak ők. Akár a gyermeked, akár egy ügyfeled. És ez egy érdekes kérdés, hogy javaslod-e nekik, hogy ezeket az érzékeny adatokat megadják. A munkánk során a személyes kommunikációról ebben a formában kisebb szó esik, vagy kevesebb szó esik, viszont a gyerekekkel, barátokkal rendszeresen szoktunk erről beszélni, hogy mi az, amit amit tehetünk, mi az, amit akaratlanul teszünk közé, mert mondjuk a rendszerek figyelik a a különböző technológiai adatokat, amiről nem is tudunk, hogy vannak. És az a jó hír, hogy most már az iskolában is vannak olyan foglalkozások, amiben úgy jön haza a gyerek, hogy itthon beszélgetünk arról, hogy milyen, milyen veszélyei vannak egy közösségi média jelenlétnek, amikor megosztunk nem csak vallással, vagy nem, nem identitással kapcsolatos dolgokat, hanem hogy például éppen nyaralunk e vagy buliba mennyi alkoholt tiszunk, és hogy, hogy hogy éljük a hétköznapjainkat. Gyakorlatilag kérdéseket vetnek fel az iskolában a gyermekek számára? Igen, igen, igen. Ez nem olyan rég jött haza ez a házi feladat, hogy arról, arról kellett beszélgetni, hogy... Konkrétan ezek az esetek voltak, hogy ha elmész otthonról, akkor teszel közzé bejegyzést, hogy éppen itt nyaralok, vagy ha elmész bulizni, és ne adj Isten többet itt áll, vagy túl jól érzed magad, és akkor úgy posztolsz, vagy lengeruhában mit, mit, mit teszel közzé magadról, ilyen, ilyen feladatokról beszélgettünk nem olyan rég. És hogyha a gyermekek Ittan. világát most átlépjük, és megnézzük a magunk fajtákat, akik azért már jó ideje használjuk az internetet, felnőttünk eléggé ahhoz, hogy tudatosan használjuk ezeket az érzékeny adatokat és a nyilvánosságot? Mit látsz? Nem, nem, nem gondolnám, hogy felnőttünk hozzá. Igazából az előző beszélgetésből is számomra az, az jött elő, hogy ahhoz, hogy, hogy nyíltan és teljes messzélességgel tudjuk vállalni az adatainkat, egyrészt nagyon fontos az, hogy értsük azt, hogy mivel jár ez az egész. De hogyha azt nézzük, hogy a tömegekben mi történik, az emberek jelentős része nem is tudja, hogy megoszt adatokat, vagy nem gondolja, hogy ennek milyen következményei vannak. Hogyha akár ezekről beszélünk, csak hogy nem érintés, vallás, politikai nézetek, ugye ezeket az információkat nem, csak az, nem, nem arra használja a rendszer, hogy, hogy akkor közösséget építsen, hanem, hanem a, a tartalmaknak az optimalizálását a, oldja meg ezekkel az információkkal, és így tud kialakulni ez a gondolat buborék hogyha én kiteszek egy csomó információt a, a, a közösségi média profilomra, akkor olyan tartalmak fognak az én feedembe a, beérkezni, amik passzolnak ezekkel az adatokkal, és egyszer csak azt veszem észre, hogy mindenki egyetért velem, és egy ilyen nagyon furcsa kognitív torzulás a, kezdődik meg a, a, a digitális univerzumban. Ósi, hogy gondolod, nem lehet, hogy egy egészen más világ fejlődött ki körülöttünk, ahhoz képest, mint amit gyermekkorunkban megtanultunk? Ez most egy kicsit közhelyes, ahogyan megkérdeztem, de hát tényleg, de gyakorlatilag most nekünk újra kellene egy iskolát járni, mindenféle szempontból, kommunikáció, szokások, illemszabályok, nem tudom, tehát tényleg csomó mindent, értékrend, hogy mi az a nyilvánosság, hogy mi benne vagyunk, átlagpolgá is a nyilvánosságban. Ugye most egy rádió műsorban beszélgetünk, de hát ettől függetlenül mindenki, tehát a rádió hallgatók is a nyilvánosságban vannak ma már. Nem úgy, mint régen? Abszolút, meg hogy a gyerekkorunkra megyünk vissza. Ugye nekem 18 évesen volt az első mobiltelefonom, ami egy ilyen nyomógombos Nokia. Ehhez képest ma már facetime-on beszélgetek a, a, a barátaimmal, hogyha ha mondjuk éppen videózni is van kedvünk. De ha nem is megyünk vissza a, a, a gyerekkorba, három évvel ezelőtt, amikor egy, egy megbeszélést rögzítettünk, akkor hogyha azt mondtam, hogy akkor egy Google Meet-en találkozzunk, és nem megyünk el irodába, nem megyünk el kávézóba, akkor nagyon furcsán néztek rám. Ma már gyakorlatilag úgy éljük az életünket, hogy egy laptopon keresztül vagy számítógépen keresztül közlekedünk a digitális világban, és a tömegnek fogalma sincs arról, hogy, hogy ez, ez milyen következményekkel jár, vagy hogy egyáltalán hogyan boldoguljunk benne. Szóval te jó lépésnek tartod, amit most a Facebook megtesz, tehát hogy leveszi ezeket a védett adatokat? Védett adatok ezek egyáltalán, tehát nem identitás, vallás, politikai nézet, illetve a cím, lakcím, hogyha jól értem. Ezek kifejezetten érzékeny adatok, tehát a nemi identitás, a fai, etnikai származás, politikai vélemény, vallás, ezek kifejezetten érzékeny adatoknak minősülnek, amit már korábban is különkezelt az adatkezelési szabályozásban, és nagyon-nagyon jó, hogy ezeket, ezeket leveszi. Már, Már előbb nem is kellett volna oda tenni, hogy ugye? Te. <gül> hát nem volt túl sok értelme adatvédelmi szempontból és, és profilozás szempontjából. Az emberek javára gondolom, tehát hogy, hogy a üzletileg tök jó, hogyha tudjuk, hogy az ember hova tartozik, hogyan gondolkodik, hiszen e szerint tudjuk a hirdetéseket és a tartalmakat optimalizálni. De hogyha az ember szempontjából nézzük, akkor bizony-bizony akkor nem volt annyira kedves dolog, hogy ezeket az adatokat begyűjtötte a Facebook. Hát meg ugye amit Viktor az elején elmondott, ugye ő, ő érvelte amellett, hogy miért tette ki a saját adatait ezekbe a mezőkbe a Facebookon. Lehetnek ilyen példák is, de én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a többség ilyen fegyelmezeten átgondolja, hogy Viktor ezt elmondta. Pontosan, és erre, erre utaltam az előbb, tehát ahhoz, hogy felvállaljuk az érzékeny adatainkat, egy Erőre van szükségünk, hogyha ha mondjuk jönnek a furcsa kommentek, vagy, vagy a manipulált tartalmak, akkor be tudjuk lőni, hogy ez, ez azért is van, mert, mert ezeket az adatokat közzétettem. De a nagy tömegnek fogalma sincs arról, egyáltalán arról, hogy a digitális jelenlétünk az monitorozva van. Csak egy gondolt, ide, tehát oké, kivette ezeket az érzékeny adatokat, de a Facebook és a legtöbb közösségi médiahálózat pontosan tudja, hogy honnan beszélgetünk, wifi vagy mobil internet, milyen készülékről, milyen akutöltöttség, milyen applikációk vannak a telefonunkon, tehát rengeteg adat marad még így is a, a közösségi média platformoknak, amiből tájékozódhatnak. Kellene még valamit kivenni a Facebookból, vagy most már így jó lesz? <gül> Hát, az, az egy nagyon erős állítás lenne, hogy ez így jó lesz. A Facebook, ez egy ilyen platform. Az adatainkkal fizetünk azért, hogy úgymond ingyenesen fogyaszhassunk tartalmakat. Hogyha nincsen adatrögzítés, akkor az már egy decentralizált hálózat, az egy teljesen más mentalitás, más technológia. Most így működünk, hogy, hogy az adatainkat rögzítik, és ezért olvashatunk cikkeket és nézhetünk cikás videókat. digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Két hete Matolcsi Felkó már itt beszélt nekünk a műsorban, egy csomó érdekes dologról, többek között egy vendéget is hozott magával egy svéd újságírót, akivel kapcsolatban kiderült pár dolog, és a műsor után nekem elmondta Ferkó, hogy mennyi minden adatot ki lehet deríteni, például erről az újságíróról. Hogy is volt ez, mert ugye véletlenül találtál erre az ösvényre, ha jól emlékszem. Igen, tulajdonképpen én ezzel régóta szórakozom és csodálkozom rajta, hogy mennyire nyitott a svét társadalom, ugyanolyan nyitott, mint ahogy mesztelenül mennek be a szaunába, vagy nincs nincsötét itőfüggőnye nappalin, és az utcans Sőt, család esti műsor, esti elfoglaltságában mindenféle prüdéria nélkül. Azzal szórakoztam már nagyon rég, amikor én rájöttem arra, hogy mennyire nyitottak ezek az adatok, hogy megcsináltam azt a figurát akkor, amikor nagyon hosszan vezettem autóval, hogy megnéztem az autó tulajdonosának a nevét, rendszám alapján, aztán a neve alapján megkerestem a telefonszámát, és a felhívtam, hogy légy szíves, hozzám már ki a belső sárból, mert szeretnék haladni. De ezt most komolyan ez a gyakorlatban e meg, megcsináltad így? Meg. Malmő és obszalak között van egy olyan 600 kilométer, ami nagyon unalmas tud lenni, és ezzel szórakoztam. És nem védik a telefonszámot, nem, nem védett adat a telefonszám? Nem, sőt a helyzet az, hogy van egy Car Info nevű applikáció, amit ha telepítek a telefonomra, de vagy kézzel belepötyögöm az előttem potorkáló autónak a rendszámát, vagy kamerával beszkennelem, tehát mint a filmekben, ahogy a rendőrök leszkennelik az autókat. Meglátja a rendszámot, abban a pillanatban kéri az autónak a típusát, alvázát, utott kilométereket, korábbi tulajdonosok számát, biztosítva van-e vagy sem, forgalomban van-e vagy sem, volt-e állapotban állapot van vagy sem. Árát? És az árát, az össze hozzável, tehát egy becsült árat, uh -huh. egy becsült árat dob ki, az éppen aktuális piaci hirdetések alapján. Tírja azt is, hogy ha céges autó, akkor mennyi, ha magánszemély, akkor mennyi, ha jól emlékszem rá. És nagyon, nagyon aranyos grafikonon mutatja a kilométerórának a görbét, illetve a, a megtett kilométerek számát, hogy az lineáris vagy exponenciális, vagy éppen zuhan vagy stagnál, az utóbbi időben. Rengeteg érdekes dolgot, illetve nem érdekes dolgot, rengeteg olyan dolgot lehet megtudni, amit a svédek nem titkolnak. Na ez az, az hogy most az lehet, autóknak az... a témáját azt lépük át, és mondd még pár olyat, ami meglepő, hogy mi mindent lehet meg megtudni egy emberről nyilvánosan? Akkor azt mondom, hogy tudomásom szerint az egészségügyi adataidon kívül jóformán bármi. Tehát azt ugye egy telefonhívással tudod elintézni, hogy felhívod a Svédadóhivatalhoz, ki az egy jókoras sort, attól függ, hogy éppen telefonálnak nekik. És bemondod azt, hogy Kovács János reketje utca két szám alatti sajága örögei lakosnak szeretném megtudni a személy számát, ami egy nagy kincsnek számít, mert azzal szoktak általában kalózkodni a kalózok, illetve azok, akik személyiséget lopnak, és bankszámlát nyitnak és vesznek fel kölcsönt valakinek a nevében. Lényeg az, hogy az adóhivatal az köteles kiadni a személyadatokat, azt is, hogy hol laksz, nem jelentett azt, hogy védett személyiség vagy, illetve titkolni szeretnéd a kilétedet, mert politikai üldözött, vagy, mert a családban olyan konfliktus volt, hogy gyermeket bújtatják apukától, vagy feleséget megerőszakolt apuka vagy fordítva, uh -huh. és valaki valaki előbb bújkál. Ezt nagyon komolyan veszik, például korábban, hogy iskolában dolgoztam, ezeket a gyermekeket szigorúan tilos volt fényképezni, akármilyen kontextusban. Jó, de, de hogyha ezeket az eseteket az, nem nézzük, akkor kiadják a személyi számot, de. és ebből nincsenek akkor botrányok? Abszolút nincsenek botrányok, mert annyira nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen a kutyát se érnek. Tehát én akkor, amikor ide Svédországba, ugye Szatmáról jöttem, illetve Szatmár németiből, ami egy kisvárosot, nem volt gond az, hogyha megkérdeztem a szomszédot, hogy figyó. Mennyi a fizetésed? Mennyit keres el háromváltásban a dolgozol a futószalag mellett, mennyit viszel haza Ugye ezt már Magyarországon, sem nyugati országokban főleg nem, nem illik meg senkitől, viszont felhívhatod az adóhivatalt, elmondhatod, hogy ennek is ennek az embernek kíváncsi vagyok a befizetett adó összegére, amiből visszafejtheted a matekkel az, hogy mennyit keres havonta tisztán mogyadó előtt, ha úgy tetszik. Szóval ezek az adatok abszolút nyilvánosak, sőt, megkérdeztem a kollégáimat, és valami olyasmit, olyasmit is mondtak nekem, hogy például a bírósági végzések is. Tehát nem az van, hogy K. János szerelemféletésből megagyabugyáltak géza vagy vagy akárkit, hanem kiírják, hogy igen, ez egy XY főutca 13 alól a csákjával háromszor megnyitotta a melkasát a szomszédnak, Géza bácsának, aki ott helyben el is pusztult. Nekünk ez, Ferkó, azért is nagyon furcsa, mert ugye Svédország és Magyarország is az Európai Unió tagja, és hát a GDPR nevű törvényt azért évek óta ismerjük, ami hát pont az ilyen adatok védelméről szól. Ott is érvényben van ez a szabályozás. Amennyiben nem jelzed azt, hogy a te ti adatai titkosak, vagy ne adják ki, akkor kiadják. Tehát ez pont olyan, mint van egy Nix nevű szolgáltatás, ahová lejelented a telefonszámodat, akkor az ST porszívó és a mindenféle reklám szakemberek, akik megpróbálnak valamit láttuk márni, nem hívhatnak fel. Tehát, ha én lejelentem az én telefonszámomat, hogy én nem szeretnék ilyen telefonhívásokat kapni, akkor ha egy porszívó ügynök, egy Electrolux vagy egy, nem tudom, Dyson felhív, azt mondja nekem, hogy van egy olyan porszívóm, öcsém hazamegyek hozzá, még a tapétát is leszedi a falról, akkor megkérdezem, hogy bocsi, hogy hívnak, melyik cégtől hívsz, és ha olyan hangulatomban vagyok, feljelenthetem, mert neki kötelessége egyeztetni azzal az adott bázissal, hogy köszi, nem kérek le reklámot. A többi adat pedig, amit megkérdeztem a kollégáimat, a napokban, mikor adás előtt beszélgettünk, erről csináltam egy, egy mini közvéleménykutatást. Az igazság az, hogy szépen válogassam meg a szavaimat, a fülük botját sem mozgatják, hogy milyen adatok vannak róluk Egy-két úgymond elvetemült volt, aki hölbörgött azért, hogy őt a Google Earth Street View utcáján lehet látni a kertjében, hogy milyen kocsi áll, vagy hol tartja a csónakot, vagy a jaktot, vagy akármit a szárazdokban. De, de az emberek 99,9%-át abszolút nem érdekli. Nekem például az egyik kollégám borzasztó egyszerű dolgot mondott, amit én is vélek, vagy vallok, hogy ha nincs baj a fejemben, akkor nincs mitől idegeskedjek. És van egy uh, tusé védelem, hogy a személyiségi adataidat védheted, illetve a személyiségi adataidval való visszaélést. Én például a repülőtársaságnak a bankkártyáját használom, és ott volt egy olyan pipa, hogy évente fizetek durván 30 euró vagy valamihez hasonló összeget, és ennek fejében az ilyen, az ilyen és ehhez hasonló től megvédenek, illetve teljes mértékű jogi védelmet és erkölcsi és anyagi védelmet nyújtanak, illetve adnak, hogyha valaki... Az én nevemben például felvenné kölcsönt, vagy egy luxusjachtot a Csendes óceánon, és így tovább, és itt tovább. Orsi, itt vagy még a vonalban, ugye? Mit szólsz hozzá? Igen, igen. Pont azon gondolkoztam, hogy abban az esetben, hogyha már van egy védelmi infrastruktúra, tehát hogyha, ha visszajelnek az adataimmal, és van egy jogi környezet, ami meg tud védeni engem, akkor sokkal nyugodtabb vagyok. De ugye ahogy mondod, hogy azért így közép-kelet-európában azért ez nem jellemző, Tehát itt még nem tartunk azon a szinten, hogy biztonságos legyen nyilvánosan közéteni bármilyen adatot, érzékeny adatot. A felhasználók tömege nincsen arra felkészülve, hogy milyen visszaélések lehetnek, és ugye ezért is van rengeteg... Milyen átverés a banki csalásoktól kezdve az a leg, leghivatosabb, úgymond, a legváltozatosabb e-mail egy csomó-csomó minden van, mert azon túl, hogy az új lenyomatát felrakja az internetre, a legtöbb jelszó is, egy, kettő, három, négy, öt, esetleg hat is ott van, hogy, hogy, hogy, hogy hosszabb legyen. De, de az összezett két kétfaktoros autentifikáció nem divat, hogy úgy mondjuk. Aztán megmegy meg a meglepődés, hogy feltörik a fiókjaimat, és, és kikerülnek az információk. Most nem szeretnék politikai vagy gazdasági vonalra elmenni. Csak akkor, amikor az átlagembernek nincs érdeke, nem nincs motivációja abban, hogy valamilyen hátsó szándékkal, akármilyen nyerészkedésből feltörjön bárkinek is fiókját, vagy, vagy strómankodjon, hogy megnyisson egy másik bankszámlát, vagy, vagy pénzt fegyen fel, vagy fizessen az interneten hamis kártyával, személyes adatokkal, akkor, akkor minek? Maximum az van, amit, amivel még szórakoztam, hogy megnéztem azt, miután ide költöztem, a most lakom hogy kik a szomszédjeim. Beírom a saját nevemet egy teljesen egyszerű szinte matávos vagy, vagy telenoros vagy vodafonos keresőmotorban, vagy annak hasonló, annak a megfelelője, és azt is kírja, hogy a szomszédomnak a földszinten mikor van születésnapja, vagy az, hogy mikor költözött ide, azt, és aztán az összes többi adatot, amit vagy a lakásáról a tervrajzot, vagy megnézem a lakásának a számát, és megnézem, hogy mennyiért vett a lakását, a lakásügynökségnél, mert ott is fent vannak nagyon sokáig az elkelt lakások adatai fényképekkel, tokkal, vonóval. Szóval akkor, amikor ennyire nyitott, akkor egy adott pillanatban már nem olyan érdekes. Ez olyan, mintha beengednéd a gyermeket a, a cukorkás üzletbe, az első tíz perc után megtelt édessége, szépen, nem kérdeződött. Védett adatokkal, érzékeny adatokkal foglalkozunk a mai postmodern műsorban, és azért Ferkónak szerintem azért összefoglalhatom úgy is, hogy bármennyire is közhelyesen hangzik, de egyik világból átlépünk a másik világba, és ahogy elmondtad, hogy Szatmár Németiben egészen más volt a szokásrendszer, <gül> hát azért az tegyük hozzá, hogy az még nem, hogy a, nem csak a rendszerváltás előtti Szatmár volt, hanem még az internet előtti, és azóta már internetfelhasználó is vagy, és egészen más Igen. határok Igen vesznek körül bennünket, szokásainkat és mindenféle beállítottságunkat, beállítódásainkat, ahogyan éljük a hétköznapjainkat. Úgyhogy talán, ami ilyen következtetés lehet, vagy, vagy tanulság mindebből az egészből, ami kirajzolódik, hogy itt Európán belül is oda kell figyelnünk arra, hogy melyik világban vagyunk, és ott helyben milyen szokásrendszer alakul ki. A digitális világ érdekes. Most Következik az infó és dr. Bódi Zoltán a netnyelvészünk, aki, hát nem csoda, az érzékeny adat kifejezéssel foglalkozik. Meg egy csóval minden mással, ami egyébként eddig előfordult, illetve kapcsolatban van ezzel a témával. Nagyon-nagyon szeretem ezt a területet, és nagyon sok fontos kifejezés hangzott el. Azért annyit mondjál az előbbivel kapcsolatban, hogy nagyon megdöbbentő volt, amit Ferko elmesélt a Svédországi gyakorlatról? Néhány dolgot nem egészen pontosan értek, mert minden olyan adat, személyes adat, amely az adott személyhez köthető. A személyes adatnak az önrendelkezési jogáról nem lehet lemondani. Maximum át lehet ruházni, engedélyt lehet adni. De az számomra elképzelhetetlen, hogy hogy fordulhat az elő, hogyha beköltözöm egy lakásba valahová, akkor a távközlési nál szabadon meg lehet keresni, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mi a telefonszámom, mi a születésnapom, hány családtagom él velem együtt, és mi a lakásom alaprajza, és egyéb ilyen dolgok és bárkinek a személyi száma és ezzel együtt az adószáma, a jövedelmi viszonyai és minden is tökéletesen, teljesen nyilvános, mindenféle korlátozás nélkül, ez furcsa. De minden esetre térjünk vissza ezekhez a kifejezésekhez, mert fontosak, érzékeny adatokról beszéltünk. Először beszéljük meg, hogy mi is az, hogy adat, illetve mivel szokták összekeverni az adatkifejezést. Az adatot nagyon gyakran keverjük össze az információval az információ és az adat között viszont különbség van. De összefüggenek egymással. Testvéri viszonyban. Hát hogyne? Apa-fiú viszony. Uh -huh. Az információ az apa és az adat mondjuk a fiú. Tehát, és még ennek az apának még van két másik fia is. Tehát én három elemmel szoktam megmagyarázni, hogy mi az, hogy információ. Nyilvánvalóan adat, de az adat önmagában még nem információ, mert kell hozzá valami tudás, tehát amivel tudom értelmezni, értékelni, hogy mi is az, mit jelent, mi a jelentősége, tehát mit tudom én, hogyha egy bonyolult atomfizikai fizikai tanulmányt, vagy egy orvosbiológiai tanulmányt kell elolvasnom, mondjuk japán nyelven, akkor az számomra egy adat, de tudás nem kapcsolódik hozzá, nem lesz belőle információ. De ez még mindig nem elég az adat és a tudás ahhoz, hogy valami ténylegesen információval váljék, mert a hasznosításának a módját is tudnom kell, értenem kell. Tehát a kommunikációt, hogy mit tudok vele csinálni, mit kell vele csinálni, mit lehet vele kezdeni. Adattudás kommunikáció hármasságából jön az információ, ahogy én szoktam ezt magyarázni a hallgatóimnak. De mi most itt csak csak az adattal foglalkozunk. Ott csak az adattal foglalkozunk, és az adatnak van egy érdekes jelzője a mi de nem csak a mi műsorunkban, hanem általában a közvéleményben, köznyelven az érzékenység. Ha belegondoltatok, hogy hogy lehet egy adat érzékeny, ez eléggé vicces, ugye az adat az nem érez, nem él, nyilvánvalóan nem tud érezni, nem lehet érzékeny sem, de a logikai kapcsolat az eléggé világos, hiszen minden adatnak van gazdája és az adatgazdája el tudja dönteni, hogy számára mely adatok sértik az ő érzékenységét, ha nem olyan helyen kerülnek hasznosításra vagy nyilvánosságra, ahogy ő azt szeretné és egyébként itt lehet visszakapcsolni, most nem akarom ezt hosszan megtenni, hiszen eddig sokat beszéltünk már róla, meg fogunk is a műsorban még, de itt lehet visszakapcsolni ugye a közösségi hálózatokon nyilvánosságra kerülő személyes adatokról. Van, akinek ezek érzékeny adat, adatok, és vannak, akiknek egy csoportja kevésbé érzékeny. Tehát itt a dolognak a lényege, ettől lesz érzékeny az adat, hogy a felhasználója, a tulajdonosa, a birtokosa az adott nyilvánosság számára mennyire tartja azt hozzáférhetőnek és hasznosíthatónak. És egyébként, ha már itt tartunk, még van. Egy kifejezés, amit ugyan nem használtunk még eddig, de szerintem nagyon ide tartozik, és ez, ez viszont a kockázat. Kockáztatjuk-e a magánéletünknek a nyugalmát, vagy a jövedelmi viszonyainkat, vagy az identitásunknak a kezelhetőségét? Kockáztatjuk-e azzal, ha a látens nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszünk mindenféle adatot. Ugye ennek vannak nyilván jogi és egyéb vonatkozásai, meg hát ugye az emberi szokásokból eredő vonatkozásai, de mindegy, nem akarok most ebbe belelmenni, csak azt érdemes végig gondolni, hogy mi is az a kockázat, mint kifejezés mikor használjuk a kockázat kifejezést. Nyilvánvalóan egy esemény, a jellemzően nem kívánt esemény, de valamilyen esemény bekövetkezésének a valószínűsége. Tehát ha az adatainkkal visszaélhetnek, és én ezeket kontrollálatlanul megadtam, akkor a kockázat az mondjuk magas lehet. Tehát a kockázat az mindig kockázati tényezőkből származik. Ezeket szoktuk idegen kifejezése rizikófaktornak hívni. Ha egy betegség bekövetkezésének a kockázatáról beszélünk, akkor ugye vannak olyan adottságok és vannak olyan veszélyforrások, amelyeknek az együttállásából magas lehet egy bizonyos betegség bekövetkezésének a kockázata. Ugyanígy van ez a közösségi tér ugyanígy van ez a digitális térben, a virtuális térben, ami virtuális identitásunkhoz tartozó adatokkal, és a valós identitásunkhoz tartozó adatokkal is. A kockázat mögött álló kockázati tényezők, rizikófaktorok két nagy csoportra bonthatók. Van egy külső tényező csoport, tehát ami tőlem független. Lopni szokták az adatainkat? Igen, szokták lopni az adatainkat. Vissza szoktak vele élni? Igen, elképzelhető. Ezek tőlem függetlenül van. Köszönöm, és vannak a belső kockázati tényezők, amelyek az én magatartásomból, a rendszer adottságaiból, egyéb ilyen belső adottságokból állnak elő. Tehát, ha nem figyelek oda, mindenhová egyszerű szódatok meg, nincs két kétlépéses autentikáció, stb. stb. Nem frissítem a rendszeremet, nem foglalkozom a védelmi szoftverekkel, egy tőlmény fűfavirágnak mindent megadok magamról, átgondolatlanú stratégia nélkül, Ugye akkor valószínűleg megemelem a kockázatnak a mértékét. Postmodem! itt vagy még a vonalban? Abszolút figyelek. Mit gondolsz, a mezőgazdaságban dolgozók számára vajon ez az érzékeny adat témakör, ez mennyire valós probléma? Vagy pedig őket úgy képzeljük el, hogy folyamatosan a földeken dolgoznak, és hát csak nagyon ritkán mondjuk a Facebookon esetleg találkoznak ilyen témával? Mondjuk ez, ez sem annyira épült még be a köztudatba, de legjobb tudomásom szerint a mezőgazdaságban óriási technológiai fejlesztések vannak. Nem vagyok teljesen képben nyilván a magyarországi helyzettel, de egyre több olyan videót látok, ahol, ahol programozott eszközök, gépek intézik gyakorlatilag az egész földművelést, növénytermesztést. Tehát azért itt is van bőven sok adat, amire vigyázni ajánlott. Nem csak azért, hogy személyes, de hogy ilyen ipari fejlesztések szempontjából is. Justin Viktor az Agroinform munkatársa, aki elégedetten hallgatta Orsinak a megszólalását, mert ugye azért az átlag hallgatónk szerintem nem biztos, hogy tudja ezeket a nagy technológiai fejlesztéseket, az agráriumban, vagyis a mezőgazdaságban. Igen, hát az a nagy helyzet, az a jó hír, hogy prega, precíziós mezőgazdaság, precíziós agrárium fejlesztések azok most már talán az elmúlt tíz éven belül is velünk vannak, és exponenciális mértékben nő a technológia és a modern eszközök, a szoftveres eszközök, a különböző farm management szoftverek használata, az intelligens, önműködő eszközök használata, és hát ugyanez pedig felvet nagyon komoly veszélyeket is, és akkor azért itt felhívnám a figyelmet rá, hogy a, most a éppen szomszédunkban zajló háború kapcsán mindenki talán képben van, hogy az élelmiszerellátás, az élelmiszertermelés, az mekkora gondokat tud jelenteni, hogyha bajba kerül, és a mezőgazdaság rendkívül kitett. Sajnos azzal kell kezdenem, hogy idén májusban végzett a Cambridge Egyetem által végzett kutatásnak az lett az eredménye, és azért húzzuk ezt talán, hogy a fejlett nyugati világban végzett kutatásról beszélünk, hogy minthogyha még senki nem tette volna fel azt a kérdést, hogy vannak-e kockázatok a mezőgazdaságban terjedő mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Maga az Agrárium szerintem az én elég szubjektív megítélés szerint nem nagyon van képben. Magyarországon még ennél is hangsúlyosan kevésbé van képben, vagy nem érzi ezt a fenyegetettséget, vagy nem érzi ezt a veszélyt, úgyhogy sajnos itt most Ar Artúrnak a kedvenc mondatát fogom mondani. Bizony, tessék felébredni, tessék körülnézni, mert a veszély nagyon is jelentős, és majd mindjárt mesélek róla, hogy, hogy mi minden történik Na jó, de akkor van hat tegyem fel a kérdés neked, hogy hogyan lehetne meghekkelni, ha már Artúrt mondod, hogy lehet meghekkelni a mezőgazdaságot? Hát nagyon egyszerűen, ugyanis a mesterséges intelligencia által irányított folyamatok zajlanak, Ugye erről beszéltünk már itt a műsorban is, hogy simán találkozhatsz hajnal egy órakor különböző villogófényekkel és furcsa hangokkal egy termőföldön vagy egy szántóföldön. De azt is gondolhatnád, hogy leszállt egy ufó, de nem, ott éppen a, a normális munkamenet zajlik, hiszen egyébként a gépeknek ugye nem kell aludni éjszaka. Robotizált traktor, ugye? Ezek lehetnek traktorok, lehetnek a legkülönbözőbb műveleteket végző gépek, berendezések lehetnek, amit globális helyzet meghatározása alapján pontosan tudják, hogy ők hol vannak, hova kell menniük berakodni, kirakodni, vannak folyamatok, amiket meg tudnak önállóan is csinálni. De egy hekker miért akarna hozzáférni egy ilyen traktorhoz például? Hát meg ugye, hogy mit lehet vele csinálni? Tehát miért akarni egy hacker ilyesmivel foglalkozni, és mit képes előidézni, vagy egy rossz indulatú támadás? Hát például leállítani egy országnak az élelmiszertermelését, vagy egy konkurens gazdának, vagy gazdálkodó egységnek a, a termelését visszavetni, vagy egyszerűen csak kárt okozni, vagy zsaroló támadást indítani, hiszen ez egy rendkívül profitabilis szektor, és itt van pénz, és ezért itt lehet, van mit kizsarolni, és általában sajnos, mivel egyébként eléggé felkészületlenek a védekezésből, általánosan, mondható, globálisan is sajnos, ezért általában fizetnek is. Mondom, miket lehet, miket tudnak elkövetni. Le tudják állítani a napi tevékenységet, üzleti kárt, bevételkiesést tudnak előidézni, el tudnak mérgezni komplett termőterületeket. Képzeld el a a következő szenáriót elmondom, hogy néz ki egy ilyen esemény, egy, egy, egy mindennapi esemény, mondjuk egy, egy gazdálkodónál. Tehát simán elképzelhető, hogy éppen nitrogén fejtrágyázást készít elő, műhold és drónfelvételek alapján, zónák szerint kezelt talajásványi nitrogéntartalom mérés segítségével a gép, melyet térképeken kezelve differenciáltan végzi az input anyag kiutatást. Na most, ami mindent elmondtam, ehhez mindhez hozzá lehet nyúlni szoftveresen, túl lehet adagolni bármit, meg lehet vonni a talajtól bármit, tönkre a termést, el lehet mérgezni azt az adott parcellát, lehet hamis adatokat visszatáplálni, ugye kibemenő adatfolyamok adat vannak, tehát tönkre lehet tenni az adatbázist, le lehet törölni azt az adatbázist, és akkor másnap reggel már nem biztos, hogy a gép tudni fogja, hogy mit kell csinálni. Majdnem a teljes precíziós mezőgazdaság felhő alapon működik. Szerverekhez hozzá lehet férni, fel lehet törni, le lehet törölni, le lehet őket lökni a, az online térből, hadd ne soroljam. Fú, és ezt ezzel tisztában vannak a gazdák? Akik használják ezeket a precíziós mezőgazdasági eszközöket? Nyilván, aki használja, az tisztában van vele, hiszen elemi érdeke, hogy abban legyen. Szerintem a veszélyeket, a fenyegetettséget talán annyira nem érzik. Nem gondolom, hogy Magyarországon lehet volna már komoly mezőgazdasági hacker támadás. Globálisan egyre jellemzőbb, egyre komolyabbak vannak, csak néhány példát mondok. Ugye idén tavasszal leállították egy traktorgyártó cégnek a teljes működését, a Fent, a Messi Ferguson és a Walter gyártó vállalat le kellett, hogy álljon, mert egy zsarolóvírus támadás érte. De volt már orosz hacker támadás, például 2021 szeptemberében zsáróvírós támadást intéztek egy ájóvai mezőgazdasági szövetkezet ellen 6 millió dollárt követeltek tőlük 6 millió dollár. De ezzel akkor azt is mondod, hogy annak ellenére, hogy nálunk még nem volt ilyen itt Közép-Európában, ez megállíthatatlanul jön. Ugye a görögök azt kérdezték, hogy mindig azt néz, hogy kinek az érdeke. Tehát előbb utóbb én azt gondolom nem az, nem az a kérdés lesz, hanem az, hogy mikor lesz. Előbb-utóbb lesz valaki, akinek érdeke lesz akinek barátai vannak, annak ellenségei is vannak, szóval most ilyen frazeológiába átmehetek, de én attól tartok lesz ilyen. Van még egy nagyon érdekes történet, amit tőled hallottam, hogy az újabb generációs traktorok esetében már szoftverek is működnek a traktor fedélzetén, és ezt a gazdák nem vásárolják meg, amikor a traktort megvették, vagy éppen licenszelik, vagy leasingelik, és ebből óriási félreértések, botrányok, viták vannak az új világban. Tehát nem nálunk egyelőre, de hogyha jól értelek, akkor ez is jön majd ide. Mi a helyzet? Elkezdik hekkelni az traktorok szoftvereit is? Hát gyakorlatilag igen, és gyakorlatilag ez például nálunk is jelen van, mármint az, hogy elégedetlenség van ezzel szemben. Itt ugye arról van szó, hogy van egy Right to Repair mozgalom, az a javításhoz való jog, és az USA-ban az egy komoly probléma, hogy rútolják a traktorokat. Tehát gyakorlatilag, mint az Android telefonokat régen, újra húzzák, egy felhasználók által fejlesztett saját operációs rendszer tesznek fel az intelligens traktoroknak a számítógépére, a fedélzeti számítógépére. Vagyis egy pillanatot? tehát még egyszerűbben mondjuk el, hogy aki nem elégedett a telefonja operációs rendszerével, az letörli, és rátesz, lecseréli a sajátjára. És ezt nem teszik lehetővé a gyártók, ugye? Amivel egyébként elveszít minden garanciát, csak úgy, mint a a traktorgyártóknál, elveszíti a támogatást, csak úgy, mint a traktorgyártóknál, és így tovább, tehát, hogy a cégek megpróbálják fogni magukhoz kötni, ez egyfajta ilyen hűségkötés, kötelem ezeket a vásárlókat, akik nyilván ezt nem szeretik, mert ez jelentős havi költséggel, kiadással jár az ő számukra megköti a lehetőségeiket is, tehát ez nem egy szabadon felhasználat, ahhoz is hasonlíthatnám, arról is beszéltünk, hogy a spot robot kutyát sem Használhatod bármire, mert a gyártó bármikor azt mondhatja, hogy na jó, ezt nem engedem. És hát ugye ebben néha van ráció, néha meg egyszerűen csak egy, egy piaci erőfölénnyel való élés. Hadd helyezkedjek egy pillanatra az egyszerű gazda helyébe, és akkor azt mondom, hogy pokolba ezekkel a robotizált traktorokkal, nekem nem kell. Én egy egyszerű traktort akarok. Nagyon hamar versenyhátrányba kerülsz, vagy borzasztó komoly versenyhátrányba kerülsz, és a következő ősszel már a te földjeid kerülnek árverésre. ezt jósolom, tehát ebben ne csapjál bele, szerintem, mert mert hogy ezek nagyon komoly költségcsökkentéseket hozhatnak, optimalizálják a termelést, tehát nyilván azért használják, a gazdák nem azért használják, mert rendkívül szerelmesek a technológiába. Azok mi vagyunk, nekik beszélünk róla, hanem, hanem azért, mert ezzel nagyon sokat spórolnak, sokkal többet képesek termelni, egyáltalán a versenypiacon ügyesebben és, és hatékonyabban tudnak megjelenni. Tehát akkor a következtetés az, hogy az adatok érzékenységével kapcsolatban, a mezőgazdaságban dolgozóknak is, nagyon komolyan kell megismerkedniük ezzel az új világgal. Én nagyon komoly adat tudatosságot javasolnék, és most megint csak a picit Artúr cipőjébe lépve azt mondanám, hogy keressenek szakértő cégeket. Egy rendkívül rendkívül bonyolult, komplex szakmáról van szó, amikor kiberbiztonságról beszélünk. Nagyon sok lépcsős folyamatot kell végigcsinálni. Vannak, vannak ilyen gyorsan megemlíthető egyszerű kis lépései ennek a, a potenciális kockázatokat fel kell mérni azonosítani, de szakembereknek kell végezni. Aztán megfelelő regulációkat, rezimeket, szabályzatokat kell létrehozni. Ki kell képezni az alkalmazottakat arra, hogy mire, mit lépjenek, hogy mit szabad, mit nem, hogy egy zsolvírós támadást nagyon könnyen úgy indulhat hogy valaki véletlenül kattint, vagy esetleg figyelmetlenségből kattint valamin, ami nem lett volna szabad egy e-mailben, és a következő napok eseményeiben pedig majd leállnak a traktorok, vagy valami elképesztő mértékű kár keletkezik, és minden ott indult, hogy valaki kattintott egy e-mailben. Aztán adatszivárgás elleni tervet kell kidolgozni, hiszen az adatvagyona egy ilyen cégnek elképesztő adatvagyona van. Ma a mezőgazdaság már IoT eszközöket használ, rengeteg IoT eszköz van, távérzékelőket használ, időjárási adatai vannak, saját adatai, amiket egyébként értékesít is egy ilyen vállalkozás. Ebből bevételi folyama van, amire vigyáznia kell szintén az állataiban érzékelők vannak, a, az állatok szervezetén belül is érzékelők vannak. És hát gondold el, tehát, hogy a, akár a, az állatállományt is el lehet pusztítani egy olyan hekkel adott esetben, ha, ha nem kapnak vizet, ha nem kapnak táplálékot, ha lezárják a rendszereiket, és esetleg ezek automata rendszerek, és, és akkora a telep, hogy nem lehet kihordani neki, hiszen nincs is annyi alkalmazott, hiszen ezen spórolunk. Tehát éppen ezeket spórolja meg a, a rendszer. Úgyhogy ezt hát folytathatnám. A digitális világ érdekes. Postmodem! Lahotka Gödri Orsolya kommunikációs, digitális kommunikációs szakértő, illetve közösségi média szakértő. A pillanatnyi helyzetünk, tehát az, hogy hol vagyunk a városban, vagy az országban, vagy akár a földgolyóbb is bármely részén, az mennyire érzékeny adat? Az is egy ilyen védendő információ velünk kapcsolatban? Hogyha önmagában csak arról beszélünk, hogy tartózkodási hely, az nem feltétlenül a érzé, tehát nem érzékeny adat. Ugye vannak érzékeny adatok és vannak védett adatok, a kettő különböző. A védett adatnak számít az, hogy hol tartózkodok. Itt a, a, a geolokáció az abból a szempontból fontos, hogy, hogy a hirdetések esetében sok esetben úgy, találnak meg újra és újra különböző termékekkel, szolgáltatásokkal. Hogyha én egy adott útvonalon közlekedek, akkor az adott útvonalon közlekedő üzletek, boltok hirdethetnek úgy, hogy én azt lássam a hírfolyamomban. Ez van az üzlet területén, de mi most egy másik területtel foglalkozunk, a háború vagy a technika világával. Kovács Tücsi Mihály pontosan ezzel foglalkozik most, hogy a koordinátáink is érzékeny adatok. Bizony, én nagyon szeretem, amikor a Google gyűjtögeti rólam, és boldogan közül, hogy merre jártam az elmúlt egy hónapban. Ez magában nem egy érzékeny adag, kivéve addig, ami meg nem nézi a feleségem, és rákérdez a 24-i hurokra, mert akkor utána már nagyon érzékeny lesz nem csak az adat, hanem a fejem is. Tehát ebből a szempontból mindenképpen kell futni egy kört az adatokról. De ennél vannak sokkal faramúciabb esetek is, tehát például a mostani terrorveszélyes időkben. Nagyon komolyan bajba sodorhatja az embert pusztán, az volt már ilyen eset róla, hogy terrorizmus gyanújába keveredett olyan személy, aki nem csinált más, csak bement egy olyan arab vendéglőbe enni, és ott evett, és a, ott használta a telefonját, akiről tudták, hogy terrorista szimpatizás. És ezzel, hogy ő ott volt, fölkerült arra a listára, ahol terrorista szimpatizás, lehetséges jelölt, és a titkosszolgátoknál tudni lehet, hogy nagyon könnyű felkerülni egy listára, de a büdös életben soha nem kerülhetsz le róla. Ha egyszer felmerült hogy annól, hogy kém vagy, terrorista vagy, akkor nincs az az Isten, aki téged tisztára mostra a hátra levő életedben. De ugyanilyen érzékeny adat, hogyha belegondolunk az, hogy hol vagyunk egy csatatéren. Az van, hogyha kiderül, hogy én ezen és ezen a ponton vagyok, és ezt megtudja az ellenfele, amiről gyakorlatilag az egész háború szól akkor ő odalű, ahol én vagyok. És ha tudja a helyemet, akkor nagyobb pontosan tud célozni. Ez a régi háborúk esetén egyszerű volt, hogy amik kard volt, akkor ez a pozíció az csak két méterrel volt előttem, és hogyha ott volt valaki, oda csaptam, vagy kivétel vagy nem. De aztán jöttek a puskák, és most már jönnek a precíziós távolsági fegyverek, tehát annak idején már mondták nekem egy ismerősöm, aki egy ilyen rádiós kocsin dolgozott, hogy neki háború esetén az élettartalma körülbelül másfél perc, mert amit elkezd adni, bemérhetik ki egy pontról, és abban a pillanatban egy rakétát indítanak arra a helyre, ahol korábban vették, három kiháromszögelték az adatait. Tehát nagyon veszélyes egy ilyen, és ez lett most, hogy csúnya szóval éjek, kimakszolva itt a most a ukrán háborúban, ugye és három hónap a Kijevi Katonai Parancsnokság egy új értékes, gyakorlatilag fegyvert kezdett el tesztelni a Helszani Harc Télen, ugyanis a NATO-val közösen kifejlesztett egy olyan szoftvert, amelyet még nem teszteltek korábban háborús körülmények között, tehát ez volt most az igazi főpróbája. A Delta névre keresztelt új rendszer az gyakorlatilag egy valós idejű információs hálózat amelyből megtudhatod, hogy katonai csapatok, civil tisztviselők és még akár ellenőrzött járókelők is használhatnak arra, hogy nyomon kövessék és megosszák egymással, hogy az ellenséges csapatok merre vannak. Tehát, hogy ez így érthető legyen, kicsit talán úgy lehet elképzelni, mint a háborús vaze, magyarosan háborús vaze verzió. Tehát, Vagy oázeznek is mondják, ugye? Igen. Háborús oáze. Igen. Tehát, hogy belépek ebbe az alkalmazásba, és abban a pillanatban láthatom, hogy a mások által meghatározott csapatok, emberek hol vannak. Tehát, például, ha nekem valóban sebesültet kéne szállítanom, akkor megtudhatom belőle, hol vannak összecsapások ha esetleg felderítő vagyok, akkor tudom, hogy merre kell mennem, hol tudok átosolni a csapatok között. De ha egyszerűen csak harcoló alakulat vagyok, akkor tudom, hogy hova kell menni, hol van az, a, az ellenséges csapat, aki ellen harcolnom kéne. És ebben pont az az érdekes, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen, úgymond, félig nyílt rendszer, tehát aki hozzáférést kap, mert utána akárki pontosíthatja az adatokat. Ez egy ilyen háromdimenziós térbe. Tehát például most vegyek egy nagyon egyszerű példát, van-e a megszállt Harrison városában a sarkon egy újságárus, aki titokban az ukrán csapatoknak a felderítője, és semmi más nem kell csinálni, csak újságárusítás közben a telefonján időként behívni ezt az alkalmazást, és elmondani, hogy most látta péppen három orosz csapatot teherautókkal nyugat felé menni. És ebben már is pontosítja a különböző adatokat, és elméletileg bárki, bárhonnan, bármilyen adattal pontosítani tudja a rendszert, amivel hihetetlenül meg lehet nehezíteni az ellenfél mozgását, és Lejtve maradását. Az érdekesség az, hogy az ukránok ezt a NATO segítségével fejlesztették ki, ezt maga Mihailo Fedorov az ukrajna digitális átalakulásáért felelős miniszter is mesélte, és ő mondta, hogy Ukrajna a legjobb tesztpálya, amivel lehetőségünk van minden hipotézist kipróbálni a harcban, és forradalmi változásokat bevezetni a haditechnikában és a modern hatviselésben. Tehát azzal, hogy az én adatom, az én konkrét helyem adattá válik és érzékeny adattá válik, a 21. században teljesen megváltozik magának a hadviselésnek a módja. Eddig tartotta a mai postmodem. köszönöm szépen a részvételt Slautka Gödri Orsajának, Dr. Bódizoltának, Justin Viktornak és Kovács Tücsi Mihálynak. No és ne feledkezzünk meg Matolcsi felkóról Upszalában. Jelentkezünk jövő pénteken 16 óra 5 perckor itt a Pátia Rádióban, addig is viszonthallásra a Youtube-on, és hallásra a Pátia Rádióban. Köszönjük szépen a figyelmet, a mikrofonnál szilágy elpállott hallották.